بارک الله تعالی خطا اهللا یا لا شتا ما سرا وسلکار تو وسرانن و سرتکار او قائ نحمت و تسکا چا دنیا کې کټ کړه نو کتاه وللا نو رسول الله پره کار رسول الله صلى الله عليه وسلم او صحابه پره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قد قال في شان القران الكريم شرف قرطه چې غمنه نو شړ وغیرابات قرطا پیريانو ديوان راځي چې کله بکم سره کې قرانه کریم نيوي دغه د شيطانان پیريانو ديوان سکي راځي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان قد دارت اور او ما او نساء ای نو کریم د بهترین ذکر دی او بهترین دعا د بچ قران کریم نو کل ذن ذکرونو مشغول شي هر دیر ذکرنا کونکی او دعاګانی اونکی الله ور رب ال عزت ور نور نو بهتر ور کی اذرم اوس قائلین وفضل کلام الله علی سائل الكلام قفضل اللہ علا خلقی الله دے کلام فضیلت و بقایا مخلوق و بقایا کلامونو باندار سے دے لے کفضل اللہ فقل مخلوق باننے سیدہ کانا لکھا الله حاکم نے اللہ سدے حاکم کلام علام سدے حاکم نے الله معظم نے الله خبر من لے کی قرآن خبر من سکی من لے کی. په درېنۍ او ټولې لپاره پر رسول الله پر دا لین به خطر او خطرات حدیثو لري ټول تعلیم کوم ځکی چې کوم دنو یو هر د قرانولو ستر بدو په نیکي را او یو نیکي په لاس چاندلا لو کولو په تاسو سور مولا تعالی فرمایل چې دلته فیر اپ لا محمد ذات پکړي دي ولا اقولو علم حرفن اصل که داسه ده ده که علیف لام میم ده حروف چه دی حروف ملپوزه با ده که اغنف دی تو دی علیفن سوشو دره لامن سوشو دره میمن گا سوشو دره تین دینه نو وده دیل کو نو الپدس که دار بور که وده نو سو نیکاش که نشه نو سو نیکاش که دارتا که علم او لا اقولو احرفن لا حرفن ما حرفن اجدارے لجدارے مسش رے علم شرے دیر دیرشنے کئی دیرشنے کئی دیرشنے کئی او علم لام نیم ریسولی نو حطاوانے کئی دیرشنے کئی دیرشنے وارې مقاله کې دا وره پالان ورا ته په دې باندې پایګام راځي یو څو د نوې احادیث څخه دا هڅاره کوي خبره غولې نماز خبرې کې فقال او قد فعلوها دې داسې کې قلت ما يا علامه دې سمه رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول على الناس تكون فتنه خبردار یقینا فتنې بار شي نواری همراهائی برای شی فتانا یفتی نو حالات تی حالاتو تویده کی گی چه سره با بدین پاتی که ده لیش شی کاغه دا خوشالهوی و کاغه دا خبگان می کل مالون و دولتون فتنه شی اولادون و بچی سی شی فتنه شی کل تکمدنو نور سیزون سخته تکلیفون اغا سی شی فتنه شی کل خوایشات و شعوات فتنشی مطلب دیری فتنی بارازی د ټول فتنو الهای مال مخرج منا رسول الله سبق لا شی ګوزینه په کتاب الله د کتاب الله ختم بکو موږ سورۃ یاسین بوایو د کتور وبخلاص ګو راجم شي او پاریو یی شی د کتور وبخلاص ګو فتوره وبرا په مجد مختن یو دالکوب وتا نا نبی علیہ السلام طریقته قرآن د بی برتخلی فیه نواه ما قبل اکم، و دیگه ده مقینو ما و خبر اما بعد اکم، و دیگه در اسطانو حالاتی و ما بینکم، حکمو ما بینکم، ستاسو مینس شی سفای سلت آغا قده بانیدا. ستاسو چه نو حاکم بسوکی، قرآنیه، در آروان وقت منصوب و بندید چاند جوڑا که، قرآن نا، او دتیر و حالات معلوم که، چه سوک پسط د دید اپکی چیز نظان سکه، و ساته ده ورته ټول قرآن په زر زر ټول ځای کا اصله ته برابرای و الفصل ليس بالحزل قرآن د فیصله کتاب د دا غشف غش خبرې دا غشف نه لري من تر کهو من جبارن قسمه الله چا چې پرخود دلاره نه یو جبار چې سر د پاسه سر نه مانی تو من جبارن من تر دامین جببار بدل با دل در زمین در ترکنه چاچه پری خود دل را چاگه پری خود دل که سلطه یعنی جببار چاگه سر در پاس سر نمانی ویزه سوپر پای اوازو قرآن در قانون نجی کنون انکارو کو نقصمه اللہ اللہ و دل را مات مات کی ریزه ریزه بکی الله دل یا خیری دی اللہ مات مات کی و الله دی ریزه ریزه کی و من ابتغل من غیری یا ظلہ اللہ سو چراته هدايت د دې قران له ال او د دې په مقابل کې ګره غیر مغایر به نه کېره څر د سوي مغایر مقابلي او پاري کې د هدايت ته تي وظله الله بمراهو کې د له الله او وهب الله ال متين ذا الله لك راسته اذا او وجر الحقيه بوسترا الق مستقيم هو الذي ذاغله لا تزيغ به الاهوا د زوژن خوايشات پايشات مطلب چې دې خوايشات ته ونی وي بیا خوايش کاغذ دي چې د خوايش او بدن تربيت پدیو کې او تبيت پر بیا سي شي سم شي چې دا کله په بدن غالب شو حاکمیت د ملکیت راهه او تبيت پر ش او شغولان شي د ملکیت ولا تلتبس به الالسن او نه ګډوډي کې پدی باندې چې به نه ګډوډي کې مطلب مګډوډه وي پدی باندې چې ژوک پیو سره وباسي ژوک تبل سره وباسي او نه مړېږي نه ولا ما مړې نه مړېږي زه کمهږي یا غسو چې غوړ جوړ شي کنه ختم شي ولا یغلوق بکثرت الرز مړېږي والا چې دې کې نوکتي ني ولاين قزيا جايږي داغ الرزم داغ له مو دست هر رز سره دا قران مجيد لغي دندن سره يو شان لغي د ثروح سره په شان لغي سبا سره په شان لغي په داغه د ووځ د پیتنیه ایلاج دی او کابل ګرام شیل سره الله تعالی فرمایي وي پنځپیره څلو اوسه دغه بغواړي ولا يخلق واع کثرت او د زړی کیدا ډډه او اور او راوړو زده نه ولا ان قضیا جايبو ددا جايبو نقطې ختمي نه نه راضي ولذي لم تنته الجن بنجو پريان چې کله او رتل راته درځي وی اینا سمینا قران نه جبا مون غور دره قران ناشنه یادیل روش تام نبی را بیمانرو نبی علیہ السلام پرمن طالب صدق چا چې بده دی باندې خبر وکړه ورشیا خبره وکړه واس ته دې خبره صدق پښتیاو او منع ملي به اجر چا چې امر ور امر بده وکړه بدل واج ور کړ شي چا چې فیصله بده وکړه دا عدل وکوین صاف اوغو ومندای له هودیلا سراست مستقیم وعليكم السلام علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القران ملي دي او متوالي او ته قرآن کو عمل په اوره وک او عمله بما فيه ود او اسنميزو ايشمس چې بڅن ځای کې را باندې لگا پسنځي کې سکه را باندې لو كان چې دا نور په تاسو کې وي د فرمانځون او کوم بل چې عمل به کړل لاغه بارک دې ستا یې له خو په خپل اجازه شو چې په خپل اجازه د نن ورځ سفر کړه دی ګلو او غوی ولا خدمت کړه د دې وړی لپاره الله سبحانه او سبحانه صلی الله علیه وسلم یی وایي چې قرآن دې احکام ته خبر سرمنه کې شي او تر توقل شده با نصف دی زنو میلیو چه دار خاص وقت خاص موجده ها دیده ضرورت نیشته دید احابی نمورا تصوی سرمن دکنه نشبه دیک سرمن چه رنگشی بینیوی نویه تا احابوی لگیم تا در سرمن دار دا به با قرآن بانی خیسته که دیده قرآن وردن نسو دار سرمن بلن به با قرآن مطلب دار چه دار به دوزخت ها نزید وعلی الی رسول الله تعالی مقارق لمصل الله تعالی السلام قال القرآن من صلی حرمه فانظروا مطلب دار پیاده وی بر قران فستظهره پیاده وی چه پیاده قرآن مجید وی لشی یعنی بغیر دم فتن قرآن وی لشی پیاده باندې او ورثره حلال و طهال و حرام و حرام وی قالو جنته جننکی او دلسو سو غسانو سفارش بلې کې من اهل بيته كلهم قدوه جبت له النار پټول وبدبد ملایځه وځینه د اوسه پواډم شوی ده د سفال کوله ونه سکی سفارش کې را دې و هراله ترني لا طارا طارا رسول وسلم کابل راي څنګه ښه په صلاة څنګه تطقرو فی الصلاة قال رسول الله لأبی بن کعب تو بوت موزکه څنګه قرات کوي فقراء ام القرآن اغه فاتحول للنبي السلامت والذي نفس بيديه ما انزل التورات ولا في انجيل ولا في زبور ولا في القرآن مثلها وان سب من البستان والقران العظيم الذي وقيت وقيتوا وانه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قرؤوا القرآن فتعلموا القرآن زين پویا مور رو رو زان په یو کوي په قران کریم باندې فقراوه ولوی دالولایم ورپسته درس کوي ونتا دغه امام علامه قرانونو تعال په قرائاو په هغه دیتنه دی چې په قران باندې زان په یو لولی وذریږي په عمل کې کام به اهتمام هي فشار ته ګنور الله غوډی دی چې ډکه د مشکونه چې داغه چې ګنور دا بوې خوريږي په وو هريغو په كل مكان او څوک چې زای کوو د شته نه لکه زمونږه په وف يجو فيه غافل شو د شرقت جواز شوده کېدلني عمل به نه کوي قانون کوي نه بیانې نه دا کمر ګمر نه کوي تمثالي جرابين وشاند غوډي د اوکی اعلی مسكين شاګد ګزر په مصکبان برکړې شوې خلیبان نه باغ نور شتابوي نه کوي بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قراني ان مننا الى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوي سوره مؤمنن وعاتل كرسي سحر جاءوي رهفز بهما او او نه او باندې رسول الله صلی الله علیه و سلم کتاب کتاب له کومه یي قران څنګه موځ نه او دا یي انځل نه او یي آیت څخه موځ نه سورته الله اللهم فلق کل لوفق الاسمان مكنه دوږه را کاله او پاږي کې دا لیکلو سورته بقره والا کوران فی دار ثلاثه لیال فیقربها شیطان جبریش په پرله پسې په یو کول څه شي او دا دی ودل شیطان عمر د دې شي ان ذا باب لنطال قر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قرات اشاره مضمون تموي رو اور الله تعالى مخالقه لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال من القران يا سين يا وسط يا در بيان يا ازليت شبقي وي قلب القران ياسين زله القران ياسين نے شاور اللہ مولا تعالی کیدی قلبیات تے بار د وسقیت پنه او مونجو کوم انواع التفکر ذکر کړو پیذو سورۃ یاسین کې هغه پیذو ورښتا و یو سورۃ کې اپیزورا په یو سورۃ کې د دې وجنه د قلب القرآن شو دا د قرآن مجید زړه ده وقالب القرآن یاسین چاویری چې یاسین زړه څه دی سلامن قولم من رب الرحیم ده. سوگ داوی چه قرآن کریم زده دا ده دا چه دازه دا شرک زده چهی دیکی رد ده شفاعتی قهری ده توحید پی شفاعت ده بگی او غد توحید زده او د شرک زده ما کهو د دیو جنه ده القرآن شو چاچه سلطی حسینو لی ده کولک کوئی کتب اللہو لگو بخیراتی ها. ادو القرآن عشوام الرازی نا دروحانی کرا قید الید و جسنگ پیغنبر علیہ السلام وئی چا چاہا شانتی ہوئی یہ او دموتش الفاظ دی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کمائی لی خوشانی در ذرک علا مخی نو فلمہ سمیاتی الملائکہ فرقران فرشتو دا خبری بری اللہ لی منکراؤ او ولې امته ينزل عليه هذا د کوم امت چې دا قانوني هغه لړې خوش قسمت دي ينزل مطلب چې دا به د قران امتي او قران باندې عمل کوي قران به قانوني ډیر خوش قسمت لري ته دا چې صرف قران مني او هغه ګیرډ له مبارکي دا چې ته به دا قران نشته که جواب کا مراد شذور دي وطوب علي قالا قالا اللہ اللہ و ثوبه لن سنت تكلم بهذا تمييز بده قضی و ربه اختر هذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان سبحانك لا ادرك افرا ما يصف له هو من انصار او يادرى فرشتي و له دوان غواضي كلام بغيره محمد ان البخاري هو منكر الحديث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان السلام عليكم ورحمه الله تعالى شاول مقدم راوي صاحب او انا اربع النصاريه احمد النبي صلى الله عليه وسلم كان او يقرؤ نقرا من سوره الفجر اشراق قوله ان في هي ايه قليله من الائه ا و قد مصبيحات تلكم سوره البسر كي سبحان سبها سبحان اللہ دی اصرا بی آفدی ہی صورت بنی اسرائیل لے آو دانور سورہ پوری یو صورت کے سب بہا بلکی نشتے بیاد سورت جو مینہ پالا جو سب بہو بلکی بیانی آغا سورتو نایت مصبحات ہوئی دو دکی دلو نمخی نبی علیہ السلام مفعو اطلاعات تو بیبادی کی یو آیت تھی شغا دزرو آیت تلو دے ذل ریلی ری چرا لو ان انزلنا هذا القران على جبل دغی وایات کریمه وانا لي هرره پر انزلات انا ما قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان القران سراته وایات الشباب درنده قسمه سورۃ تبارك الذی تدیر شیاطنا بل ملگری لو سفارش کی چا چدا ویلی باغل واجب سفارش کی ان میاباطه پرنداو سره مقاله درما با اخادی تبیع صلی الله علیه و آله و علیه و ولاه پسو اوه bale faabo sedo sumleshu no qabar sarayta gandan khima wa ya da qabr da wajna naw po fikr ino aw bas yo mughbar saray pa ka gata patano je de asti aw da poko kho ba او دا وی ناو از راوي دا چې کمدنو هغه امن شه متشکل شي روح پورې کوم عملن ختوي هغه پځ دا غينا څه شي شي متشکل شي بارک الله الضی متشکل شود فاذا فی انسان یقرأ سورة تبارك الذی بید الملك حتا ختمها فاتا نبی صلی الله علیه وسلم خبرو خبر اورو کو نبی علیہ السلام دا بچ سکون کې دا او دا نجات وركون کې دا تونجیه مین ازاب الله دا نجات ورګید الله له ازاب نه وان جاره الحمدلله علیه وسلم صلی دو علیه و سلم علیه و مصطفی اعظم علیه وسلم چې دغه شرطونه ویل مطلب سماحان رسول دې ستېم دو تلاوت پر او واني ابا ته منته مالك الله وعلى كل طائل صدق الله عليه السلام اذا کوم جنا تفکر دی چا تفکر دو باباد الموت اذا زلزله طاد بالنسبه للقران دا نیم قران سره برابر د قولوند او حدری میسي سره کوليو یم کاو صادل روحو القران سره ورن مسره دا سو په بار د مسئول باندې څوک چې ګندرو پېدبارد ثواب باندې وي څوک پېدبارد ته په قربانې وي روحي طلاقه باندې مونږ خپل یې ساري نه کوي کومه مال سره فارم طالب ته دغه کلام اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اعوذ بالله السميع العليم من یو ځل داعي صورت هاشم چې زما خیریت یې اس ما برشلادي ولا والذي لا اله الا هو لمغریب والشات والرحمن الرحيم تابعته او یا دره فرشته در د دعا غوړې په ماقامه کبه د رش په مول شو سید بمړي چې ماقاموي مکانه به تل کلمندل وان هغه ته نوې کبي صلی زلزل دا صورتو زلزل دارو حالي تاثیر ده موهيان ه زنوب 50 سنه 50 تو حالو گناهونو و تبابشی مطلب داره چې 50 تو حالو گناهونو چې کم رستو رست پاتې کړه ده او بندا یو تن 50 تو حالو گناهونو سره رست وسپی پاتې کیږي د دې وجه کم ده نو ده کومه وره الله بدی باندې پورته کې بدی سلو زلو پاسورتي اخلاص باندې بوله الله دا کمی سكي پوراږي څل دراجي بولم سكي اوچا تيكي څل دراجي بول اوچا تيكي قرضاي بينه نماب کیږي کی قرض مطلب هو کو کول عبادت دي کی تاثیر نه ویلاګا او کو کول کمی چې کوم پارت شوي د هغه په پاتې وي <تصفيق> وانو <تصفيق> هني کله ي رسول يا تستري ذراش يستر ذل قل هو الله احد وي يعني ذا سوره الاخلاص وي يقول له الرب يعذب ادخل على يمينك الجنه وفي طرف جنابك رضا قاميه حياه ولا مثله وما ولا يقال عندنا وان سرنا وان سرنا انا اوديني ابي انما محمد رسول الله علمني شيئا اخرمت سيدي اقول اذاويت الى فراشي فقال اقرا قل يا الكافرون ها سنت وجيكي مداوايا من الشرك ددي ثروه الشرك نفسه لا انا قد قال يا عمرو قال انا اسير على سيدي ما صلى الله عليه وسلم <محبتا> روانم نبی علیه السلام فراجع اخفیو دعب واب ومینس کی از غشیتنا ریح سخت فلیر عرقی عرش و لکا غرس و ظلمت شدیدتون السلام دا سورتون اوائل اعوذ برب الفلق اعوذ برب الناس یا ما تعوذ بهما و دیبانی تعوذتا و فما تعوذم و تعوذم بمثلهما دا سه تعوذش دی سورتونو کسیم تعوذندی کبل سورتونو کدا نفسي ذكر طول دي باكيا وذلك طول شرور رسالة فناغو افضل شويدا وانا بذلان يا قوليه من خالا اقرامنا بيلا يتن مطال ما ظلمتين شديدتن مطلوب رسول الله عيسى والله لتن فأدرت آهو فقارا قول قلتو ما أقول قل هو قالا قلوه الله أحد والمعبزتين ما تيووه ما تيسوه اما بيقلوه الله أحد والمعبزتين دووه سهر ومعقام بريزل تكتيك من كل شيء نهر سنبسوه مناو اوو او سوره یوسف ز د تعوذ د پاره سوره او کو سوره یوسف و ما دغه سوره وهود کې انی اعوذ بک راغل له دونو علی سلام پاږي کې او سوره یوسف کوم معذ الله څخه وره راغل له په دزان حفاظت د پاره و ما سوره وهود و ان کو سوره یوسف و ما نبی السلام او لن تقرا عشان ابلغ عند الله الله بالنسبه کامل پر تعوذ کی دغه دوه شرطونه نبل نشتا دغه شرطونه ډیر شي کومره پتاووس کې تذکر کې او اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس د دینه خنشته وي ابلغ عند الله من قل اعوذ برب الفلق زبس